عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال بينما الناس بقباء في الصلاة الصبح إذ جاءهم آت فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم قد انزل عليه الليلة قرآن وقد امر أن يستقبل القبلة فاستقبلوها وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة Adullah ibn Omar radijallahu anhu prenosi, pa kaže kada su ljudi bili u mesjidu Kuba na sabah namazu došao je jedan glasnik pa je rekao ove večeri je poslaniku s.a.v. objavljen Kur'an i naređeno mu je da se okrene prema kibli te stakbiruha okrenite se i vi. A u drugoj verziji festak beluha, pa su se okrenuli. Znači poslani Halsalemi koji je bio sa njim okrenuli se, pa kako su se oni okrenuli, okrenite se i vi. A gdje dolazi znači kesra na ba, to je naredbeni imperativni oblik festak beluha i vi se tako okrenite. Njihova su tada bila uspjene prema šamu pa se okrenuli prema Keabi. Kuba, to je poznato mjesto u Medini, koje je daleko 3 milje od Medine, kako kaže imame neovi i tu je sagrađen, znači, mesečid u Kuba, koji je prvi mesečid u Islamu, kako kaže imame Bejheti, Kaže da je prvi kamen stavio tu poslanik sallallahu alejhi ve drugi je Abu Bekr, a treći Omar. La tasukum fihi <tripti> abadan, la masjidun ussisa ala taqwa min je šejh t'ala, i ne moj nikad dolaziti u tu džamiju, dobavljaš nam sto je džamija koja je napravljena da bi srušila džamiju vjernika. Je na takvi izgrađen od prvoga dana. I preće je, je da u njemu klanjaš. Neki kažu da je mesečit koji je usisavet tako, ako je izgrađen na takvaluku, da je to mesečit poslanika s.a.m. da nije šta mesečitu Kuba. No međutim kaže se ovdje u ajetu se kaže min ewwani yom od prvog dana. Od prvog dana. A mesečit Kuba je napravljen prije mjesto šita poslanika sallallahu aleyhi wa sallam. Je tako, jeste. Ti salati subah na sabah namazu i govorili smo u poglavlju namaskih vremena da sabah ima više svojih naziva i da su svi dozvoljeni. A kod imama muslima se kaže da su bili na ruku na sabah namazu pa im je došao jedan glasnik u Lema se razilazi ko je bio taj glasnik neki kažu da je bio Abad ibn Nuhejik neki kažu Abad ibn Bišir treći Abad ibn Wahem pa je rekao okrenite se prema Kibli ili oni su se okrenuli što znači okrenite se i vi kao što se oni okrenuli Promjena Kibla je bila druge hidreske godine. Druge hidreske godine, no međutim razilaze se oko mjeseca, pa kaže Mohamed ibn Habib el Hašimi da je to bilo u polovinom Šabana, utorkom, dok kažu drugi učenjaci da je to bilo u Ređepu, prije bitke na Bedru na dva mjeseca. I da je to bilo na drugom rekiatu na podne namazu, kako je došlo kod Buharije, u mesđidu Beni Seleme, pa se je poslanik, s.a.v. okrenuo kad nerate kallube u očih kje pisema, vidimo kako sa žudnjom svoj pogled prema nebu bacaš, pa je uzišen je Allah za žel dao da okrene poslanik, s.a.v. svoje lice prema kibli koju je volio i koji je očekivao da se okrene prema njoj. Spominje se u jednoj verziji da je to bio sabah, u drugoj verziji da je bio bilo poodne. A u trećoj verziji kod Buharije se kaže da je to kako kaže il brajbno azib, evo le salatim sallaha, rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam ilan kiabe di salatul asr. Prvi namaz koga je rasulullah sallallahu alaihi wa sallam je prema kiabi bio je I kindija. Pa imamo znači različite, imamo različite verzije hadisa. Možemo pomiriti između ovih verzija na način da kažemo na podnje namazu naređeno okretanje prema kuda? Prema kjavu. A prvi namaz koga je poslanik, s.a.v. u potpunosti planjao okrenut prema Keabi je bio i Kindija. A što se tiče stanovnika Kuba, oni su tek na Sabahu dobili šta? Vijest. Tek na Sabahu im je došao neko znači da ih obavijesti. Tek na Sabahu su bili obaviješteni. Klanjava je poslanik, salallahu alaihi wa sallame, 16 ili 17 mjeseci je okrenut prema Beytul Matrisu, kako došlo u dva sahiha od Elbera ibn Hanaziba. 17, kažu neki koji je računao mjesec okretanja, a oni koji nisu računali mjesec okretanja, kažu da je 16. Došlo je u dvoj predaj da je 18, a međutim neki sučenjaci prigovarali ovoj predaj. Kaže Ibn Hegban, klanjao je... Poslanik sallallahu alejhi ve sellem prema Baitul Makdisu 17 mjeseci i tri dana. Kako je Poslanik sallallahu alejhi ve sellem Mekke? To je bio u Mekki. Kuda se okretao? Pre Mekke. Okretao se Poslanik sallallahu alejhi prema Kjabi. No međutim, to je slabo mišljenje da se je poslanih s.a. iz Mekke okretao prema Kjabi. Slabo s jedne strane, a jako s jedne strane. Džumhur u kaže da je poslanih s.a. u Mekki se okretao prema Bejtul Maktisu. I to se okretao na način da bi učinio Bejtul Maktis između sebe, da bi učinio Kjabu između sebe i Bejtul Maktisa. Znači, pa bi se oprenuo negde, a, iza znači jemenskog ugla i, i, i crnog kamera, znači prema sjeveru, tako da bi bi oprenuo tu isto vrijeme prema kuda? Prema Bejtul Makrisu. I to je došlo od Ibnu Abbas, kako dažem Noasa Aker, na se od Ibnu Abbasa, vjerodostajnim lancima prenosilaca, da je poslanica Laos Rame okretao se znači iz meke do kranja u meke prije Hidžre, okretao se prema Betul Maktisu, ali ne bi Keab učinio iza svoji leđa, niti sa strane, već bi učinio između sebe i između, između kuća. Ili Betul Maktisa 1. Ja. Kaže, imam gazali da je poslanica Laos Rame okrećao se prema sahri, onome kamenu što je poznat za koga se kaže da, je, da stoji u zrahu, da to nije ispravno, jer nismo vidjeli znači, argumente jasne da bi potvrdili da stoji taj kamen u zrahu. A međutim, kaže šehovi s vama svojim petvama, od 27. tomu, nije dozorio nikome da se nakon saznanja okreće, znači prema a Betul Maktisu, nego mora se okretiti, znači prema kibli, prema kibli muslimana, Uh, Jevreji su to vrijeme govorili uh, ovaj čovjek, to jeste poslanik sallallahu alaihi sallame suprostavlja se sa našoj vjeri u svakom pogledu no međutim izabrao je našu kiblu izabrao je našu kiblu hoće da nam se suprostavlja i da radi suprota nama, a u stvari okriće se prema našoj kibli pa je uzvišen je Allah tebara keo ta'ala objavio kad nara tekalube u oči ke pisema fe len uvallijen neke kibleten tarbaha I mi vidimo kako ti sa žudnjom svoj pogled prema nebu bacaš i mi ćemo se sigurno usmjeriti prema kibli sa kojom, sa kojom, si, ti, sa kojom si ti zadovoljen. U ome hadisu je dokaz da je dozvolen u šarijetu ennesh, to jeste derogacija. Da je dozvoljena derogacija do kidanje i to je stav ehlusunneta. Bez razivaženja posebnih među njima. Prvi ko je planjao prema Keabi bio je Elbera ibn Marur, dok Ibn Hazm kaže da je to bio Ebu Sa'id ibn Al Mu'alla, Aransari, da je on prvi čuo poslanika, salasoveme, kada je u pitanju namaz, znači prema Keabi, kada je planjao dva rekiata. Da li je dozvoljeno dokidanje Kur'ana sa sunnetom i sunneta sa Kur'anom? Izazita većina učenjaka smatra da jeste Kur'ana, dokidanje sunneta sa Kur'anom nema poslovno zloženja. Ali dokidanje sunneta e, Kur'ana sa sunnetom kažu da mora biti sunnet šta? Šta mora biti sunneto? Jer dostojam? Svaka. Šta još mora biti? Mutevatir. Zato što je Kur'an sav šta? Mutevatir. Pa kaže ne mogu pojedinačne predaje koje nisu mutevatir dok ono što je mutevatir. A šta je to mutevatir? Molim? Baš tako. To je znači definicija mutevatira. To je predaja koju prenosi tolika skupina ljudi u svakoj generaciji da nije logično i nije svatljivo i nije moguće na toj kojeva da se dogovore na laži. Jedan iz Šama, jedan iz Egipta, jedan iz uh, Hidžaza, jedan iz ovoga mjesta, drugi iz ovoga mjesta, nisam možda nikada vidjeli prenose istu stvar, znači nisam mogu dogovoriti na čemu nalaži. To je mutevatir predaja. Pa samo takva bi predaja kod jednog vjela učenjaka mogla dopinuti šta? Kur'an. Zato što je Kur'an isto tako mutevatir. Ovdje se deci o koji vid dokiranja? Sunneta sa Kur'anom ili Kur'ana sa sunnetom? Kur'ana sa sunnetom. Kur sa sunnetom. Dobro, to je jedno mišljenje. Imali drugo? Kur'ana To je drugo mišljenje u redu. Ja, Doduše nijedno nije ispravno, ali sunneta mi ga cijenimo kao mišljenje. Ostalo je treće. Šta? To je Kidanje, sunneta Kur'anom. Imamo li u Kur'anu jasnu naredbu da se okrećemo prema Betul Martisu? Nema. Nego je to praksa sunnet poslanika potvrdila, je tako? U to vrijeme. Ovorimo o to tom vremenu. Pa je došao Kur'an Pa da se okrene kuda? Prema Kjabi. Čeo, uvodili u oči, je šapren, meseč, idil haram. I okreni svoje lica prema prema Kjabi. Pa je se desilo znači dokidanje. Ima i šaret, u ali ima i šaret o okretanju. No, međutim, nema znači naredba, niti jasno nije spomenu. Isto tako, u ome hadiso je dokaz da propisaku bude dokinuti da obaveznik nije dužan da radi po njemu osim nakon što mu dođe šta? Vijesto dokidanje. Jel' jasno? Vijesto se dokidanje i ti ne znaš da je propis dokinuto. To govorimo znači za vrijeme kada je bilo, jel' o vrijeme poslanika za Lolo Sarme. Danas je sigurno drugačija situacija i nakon toga kada se proširi određena stvar je dokinuta. Ali ljudi nisu bilo dužan da rade po tome sve dok ne saznam da je određena stvar šta? Dokinuta. Dokinuta. Jer da su bili dužni da rade, šta bi se desilo? Bravo, morali ponoviti namaz. Jer su bili dužni da rade, je li dokinuto prije nego što su ni počeli namaz? Jeste. Ali oni nisu znamen. E sada kada im dođe vijest u namazu da je dokinuto, trebali su da se i da poču namaz ispočeti. No međutim, oni nisu bili dužni da rade po toj vijesti zato što nije šta... Nije dospjela, nije dospjela do, do njih. Stoga ulema ovdje kada spominju pitanja vezana za rad po koja nije došla do čovjeka kažu. Kada bi ropkinja klanjala otkrivene glave. Potom saznala u namazu da je puštena da je oslobođena, da je puštena, je oslobođena. Jer po kad jednog djela oleme robki ja može plaňjati šta Kogom glavom, tako, bez maram. Poka u nama, u namazu sazna da je šta. Da je slobodna. Sad mora imati na glavi šta? Mahlom. Šta je sa onim što je plaňjala? Ona je saznala da je u namazu da je šta. Da je oslobođena. Ali je osobu gleda namaza, jel u redu, da Stala je u namazik planja na drugom rek'atu, uđe supruga, odjenu plastike i kaže kaže tebe je vlasnik dok je u namazu, kaže tebe je vlasnik pustio 50 minuta. Znači prije početka čega? Namaza. Šta je sa onim dijelom namaza koga je planjala Gologlava. a bila je slobodna, al tako? Samo što ona nije znala. Nastavit će dalje začitlanjaci i pokriče svoju glavu namazu. Znači taj dio, taj dio namaza je istan zato što do nje nije došao šta? Nije došao haber do nje. Isto tako kada bi je oslobodio A ona u namazu. Znači dok je u namazu, pre svi s oslobaljanje, morala bi šta? Pokriti glavu odma. Ako bi nastala dalje klanjati, namaz bi bio zato što je saznala vijest i nije radila po njoj. Pa znači čovjek, ovo je bitno, znači da se zna da je čovjek dužan da radi po određenim propisima nakon seznanja. Nakon seznanja. Iz ovoga hadisa se može uzeti Dokaz o dozvoli ičtihada u vrijeme poslanika, sallallahu alayhi wa sallam, jer ovi ljudi, kada im je došao glasnik da promijene kiblu, nisu prekidali šta? Namaz, nego su ičtihadili pa se okrenuli sobom. Pa je dozvoljno znači bio ičtihad u ovakvim i sličnim pitanjima, čak i u vrijeme poslanika, sallallahu alayhi wa, alayhi wa sallam. Oma džalna l'qiblete leti kunte alayhiha. I nismo učinili kiblu prema koji se okrećao, okretao. Koja je to kibla? Bejtul Maktis. Ovo je išaret u Kur'anu šta da ima okretanje prema Bejtul Maktisu. I ovome Hadiso isto za čovjek koji klanja mimo kible, pa mu se pa se ispostavi nakon namaza da, mu, da nije planjao kroma kibli, da će mu namaz biti šta? Istravan i primnen. Mi ćemo kazati ovako, da će mu namaz biti istravan, ali da li će mu biti primnen, to izbred njega je Allah azor. Jer nije isto da kažemo da je istravan i primnen. Čovjek planja u potpunju ruknove šartove, kažemo namaz ti je A da li je primljen to što je u tvojome srcu, to mi ne znamo. Znači, pa je, mi kažemo namaz je istravan. Čovjek potišao u pustinju i klanjao sam. I nakon namaza poisto se da nije vidi oblaci se raziđu i vidi da nije klanjao prama kibli. Namaz je šta? Ispravan. Pod kojim uslovom? Pod kojim uslovom mu je ispravan? E, znači da je ištihadio, da je uložio sve moguće napore i Ovaj, a, a, putene i resurse da dođe do pravca Hibne. Ako nakon toga nije uspio, on je kao čovjek koji nije imao vode, tražio oko sebe nema, te tejemu muzeo i klanjao i nakon toga dođe voda. On je završio svoj šta? Namaz. No međutim čovjek nema vode tu pri sebi i odmah prvo šta? Od zemlju daju. I tejemu. A voda možda da je otišao lijevo desno ili da je upitao, možda bi našao tu vodu takav namaz šta mora ponoviti. Tako isto čovjek ovaj koji se okrene prema kibli, a nije išti hadio, nego sobom kaže u ovome ići pravcu, bismillah, Allahum. to je neispravno. Znači mora stati pogledati na određene načine kako, koliko može. Jer uzvišen je Allah, ne druži čovjeka mimo njegovih mogućnosti. No međutim dođe čovjek u posjetu uzijaritko čovjeka I kaže, ja nisam klanjao. Kaže, klanja i gazda iziđe, vlastne kuće iziđe i on stane i gleda gdje bi mogla biti kibla i otprilike ne gdje se okrene redu stranu. I klanja. Namazno je šta? Ako nije prema kible, bater, u redu. On je došao u tu kuću i počeo i stao i ič tihadi. I uloži sve napore i promaši kiblu. Šta je sa namazom? Opet je neispravo. Ali nije pitao vlasti. Red. opet je neispravljeno zato što ne možeš ištihaditi kada imaš šta da pitaš znaš čovjeka i sigurno zna gdje pravac kible i ti ištihadjiš što ne vredi koji ištihadji tako da ako je trebalo da se okrene znači prema zapadu a on se okrenuo prema jugu njegov namazljubio bio baterij bio bateri. bio bi baterij zato što nije planjao a i ištihadnu u tom slučaju ištihad je kada je čovjek sam Kada bi čovjek imao kompas, nema ići tihada. Ili ja sam drugi, znači, put da dođe do, do, do, do pranca Kible, nema pravo neći tihadu. Jedino da kažemo i samo određivanje kompasom i vidiš tihada, to je druga stvar. Tako da je, znači, bitno znati kada čovjek može ići tihadati, kada ne može, kada smije i kada ne smije. I ovome hadise dokaze da svako ko ne zna za parz koga je uzvišen Allah propisao niti je imao puta i mogućnosti da nekoga pita o tom parzu taj farz nije u pogledu njega obavezan je u redu? jer nije uspostavljen dokaz protiv njega na primjer, čovjek primio islam da pretpostavljamo tako I nikoga nije obavijestio da je određena stvar zabranjena ili da je naređena. I on je reči ni. Ili porekne obavezu. Porekne da je alkohol haram. To mu niko nije rekao. Primjer radi. I on nije mogao, on imao putaj i načina da saznao svoje vjere i osnovne stvari. On kada bi porekao zabran alkohola neće time šta izaći iz vjere. Isto tako kada ne bi znao za post pa ostavio post. Ne bi bio zbog toga griješan. Ovo je više teoretski nego praktično. Možda ovo nekada je bilo, no međutim, danas ljudi lahko mogu saznajati, lahko mogu učiti i bit će znači, odgovorni za svoj nemar, ako se ne pouče svojoj vjerima. Je čovjek koji može primio istav i ušao vjerom, ne može se poučiti zato što živi negdje u nevjerniškoj zemlji i negdje gdje nema zanja duže nije da otputuje. Ako ne otputuje pa se nauči, on je šta? Grijesan. Čak i kad bi mi roditelji zabranili da otputuje i da naučije osnovne stvari o vjeri, neće im se šta? Pokorite, ne može biti musliman bez osnovnih stvari o vjeri. Pa moraš otići na učiti osnovu da budeš znači muqmin, da budeš vjernik, da se može držati vjere. S toga kaže, imam šapija i malik, sve farzove koje čovjek propusti, zato što je to izazvao svojim nemarom ili neželjom da pouči se, mora nakon toga da dokladiti, mora napredite. Jel je, no dobro Zato što je on bio uzrokom svoga šta? Džehla. Pa je razlika između toga da čovjek živi u zabiti, nepismen, ne zna pit, i nema koga pitati i o čovjeka koji živi u gradu gdje znači ima znanja, gdje ima ljudi koji mogu pojasniti. To je velika razlika, znači i nisu oni u propisu, nisu u propisu, znači isti jer je čovjek dužan da saznaje o svojoj vjeri. Dužan je, znači, da saznaje i da uči, a ne smije, znači, ostaviti stvari tek tako, da stih iz Kidupa, ono što mu neko kaže, što silu nauči, to je njegovo znanje. Ne nego se mora, znači, truditi, nego se mora truditi da sazna o svojoj vjeri. Ovo je bilo nešto o hadisu, od Allah ibn Omara, u promjeni Kible, i to je bio drugi hadis, u ome poglavlju, u ima lahata baraka u spoučí sunatu poslaníka salláhu aleyhi ve selleme, neboj věry, ten stručností upriměny Isláma i da nás uvede v ženetská prostranstva s naším poslaníkom salláhu aleyhi ve selleme, iskreným, dobrým i šehídým a divnýstvým důším. Allah Teala. A salliláhu měl a nebí na muhammed,